بسم اللہ الرحمن الرحيم ام اتساءلون عن النبا العظيم اللذی ام فی اک مختلفون سورت نبا کے الفصل کی چی جدائیت نغلس نعمتو نذکر کئی چیغا با مومنان تپاتیشی از کافران وطن محرومش اما اتسالون دسشی تپوسو نکی خلق یادی یوبلنا و یاستانا انا النبای العزویم دا خبر ډیر لوئی چې قیامت تیم هم فيه مختلفون او قیامت دې پاره کې اختلاف کون کړي کلا سيعلمون هرګز دې اختلاف خبر نه ده زردا چې دې په پوشي ثم کلا سيعلمون ابي يومه ذکر زاس نزا زردا چې دې په پوشي علم نه جعلل الأعرض م هذا نه د ګزولمون دازمکه یو بستر یو فرش والباله او تادن او دغرونه میخونه و خلقنا کوم او تاسو پیدا کړې جوړ جوړ وجهنا نه صباتاً او گر ظلم ده دا خوب ستاسو ارام و جعلنا اللیل لباسا او گر ظلم دا شپا جامع و جعلنا النار معاشا او گر ظلم دا روز دکار کسب و بنینا فوقکم سبعا او جور کری دی منگا ستاسو د پاسا و اسمانونا مضبط و جعلنا سراجم و حاجن منگ پیدا کرده پاگه کیا او چراغ بلیدن که چنوار ده و من المعصرات ما انسجاجن او نازل کری دی منگا دواریزونا اغاو بورا سسیدن کې لنخرج بی حبا و نباتا چراو باسو پدی و بوسرا اغدانی او بوٹی و جنات او اغباغونا چې جخت شوي دي سانگی او پانی داری ده لس نعمتو inna yawmal fasli kana mīqātan bishakā wazd judā'e yaw wa muqarrardan yawma yunfaqu bis-sūri tāra wa zāchi puk bo wal shi bo shpēle ke patātū nafuājā rāba shaytāsu dalidali wa futihatis samā'u prābanas thēji dāsmān کان ش درواې دروااضې و رتل جي بالو او ببتې شي دا غونه فکانت سربه نوشي به ې خیال ان جاننمما كانت میرسوادن شکهجان تار شوي دی او په انتظار کدي لواوي نه آب رسک ش خلقو زید او سیزو دے لابسینا فيها احقابہ پاتکی کی باپ دے جہنم کې ډیر پیړایي چا دی نش탄 دازقون فيها بردا ولا شرابہ نبسکی پدی جہنم کې خوب او نسکل اللہ حمیم و غصاقا مگر یشید لیوبو اوین زوی جزاء وفاقا دا بدل دا دید پار پورا انہم کانو لے رجون حسابا بے شک ہو دیپ دنیا کی چومی دن ساتو دا حساب کتاب او دروجن او جن کړي زمون آیاتنا پورا اف ذر او جن تیار سره وکل شاین احسن او کتابا او هر یو شی مون گا شمارللې په خپل دفتر کې فزوق پس اسکه بل ان زیادکم الا عذاب چرن زیاد او تاسو تنورسو مگر عذاب ان للمتقین بیشکا ده متقیانو ده پارا مفازن کامیابی ده حدائقا باغی چیزی وعنابا انگردی وکوائبا ترابا او پیغ لی دی همزولی وکاسا او کاسی دی ڈکڈکی دک لا اسمماو نفیا لغوه ولا کې ذابه دومره د خام وشاای دی چېنا بهړدي په جننت کې بدې خبرې او نه درروغهذا ان رب کا دا بد ل د طرف درستانه ات ان حصابه او ورکړ دي به حسابه رب السماوات والارض غا ذات چې مالک ذات آسمانونو د زمکو دي او ما بينه او الرحمن او سوچ په میندزه زمکو آسمان کې دي هغه مهربان ذات ته لا يملكون منه ختوابه ایسوک بتاقت نلري هغه سره د خبرو یو ما یقوم الروح والملائکت صفن پاورت چوبدری جبریل اللہ اسلام او نورملائک قطار پا قطار لا تکلمونا خبر بنشکولے اللہ من ازن له الرحمن مگر آسوک چی جازتو کی اغلا رحمن بادشاہ ولی وقال سوابا چی خبره کړه وحقق دنیا کې چې لا اله الا الله ذلک اليوم الحق ذغره قیامت یقیني ده ومن شاعت اخذایله ربه ما با هغه څوک چې خوښ شي اذنسی خپل رب تلار او زه دراتلو ان انظرناکوم عذاباً قریبا بیشک من غویر ولې تاسو دا یادار نږدې نه یوه ما ينظر المرء ما قدمت يداه دا ورځ چې ګوري بهاری او بنده هغه عمل چې مخ کې کړی دی لاسونو د دو دوه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا او اي باذا كافر انسان چکاش چې ویزه خاورې او نوې ژوند دشه